Nu inrättas också ett särskilt folkhushållningsdepartement. Folkförsörjningsnämnden får regeringens uppdrag att utarbeta ett särskilt system för att reglera försäljningen av vissa varor. Ett system med ransoneringskort för framförallt livsmedel. Mantalsintendent Gustav Kollberg förklarar. Inköpskortet består av ett mittstycke med kortets nummer på vilket innehavaren ska skriva namn och adress. Vidare 20 kuponger i två olika färger, vilka kuponger skulle komma till användning vid inköp av varor. Med hänsyn till regleringssystemets beredskapskaraktär, vilket här innebär att icke i förväg bestämmes för vilka varor kortet ska användas, är och inköpskupongerna försedda med enbart allmänna beteckningar från A1, A2 och så vidare till och med A20. Kungliga majestät har nu beslutat att ifrågavarande beredskapskort skulle utdelas till rikets samtliga innevånare. Det är en väldig distributionsapparat som härmed sättes i rörelse. Vilket man förstår om man tänker på att det är fråga om en upplaga på över 6 miljoner kort. Förvara korten väl. Det kan bli en värdefull handling. Det är praktiskt taget omöjligt att erhålla nytt kort istället för ett bortslarvat.